Bună ziua, drag prieteni! Vom începe astăzi să vorbim despre o mare poveste de dragoste. O, de dra o poveste de dragoste care a avut loc acum 2000 de ani. O poveste care s-a arătat la crucea de pe Golgota. Vom vedea suferințele Mântuitorului nostru. Vom vedea prin cu trecut el vom dezbate partea anatomică a crucificării Lui Hristos. Vom ajunge până acolo încât să înțelegem ce a determinat moartea pe cruce a Fiului Lui Dumnezeu. Dar înainte de toate acestea să îngenunchem și să ne rugăm. Tată care ești în ceruri, Venim înaintea Ta să-ți mulțumim în numele Fiului Tău, iubit Iisus, pentru că numai prin El noi putem să ne prezentăm înaintea Ta. Îți mulțumim că numai prin Fiul Tău rugăciunile noastre pot ajunge înaintea Ta și îți mulțumim că numai prin numele Fiului Tău și prin sângele Său suntem curățiți și iertați atunci când ne recunoaștem păcatele și le mărturisim și le abandonăm venim înaintea Ta, ca Tu să ne dai înțelepciune, Tu să ne călăuzești în aceste momente, să ne călăuzești cu Duhul Tău Sfânt, să ne vorbești și să ne întărești. Te rog să mă întărești și pe mine, ca să vorbesc după voia Ta, să vorbesc din cuvântul Tău Sfânt, să vorbesc numai cuvintele pe care Tu mi le vei pune pe buzele mele. mi cuvintează și pe ascultători, să primească cuvântul tău, Doamne, ca astfel inima lor să fie schimbată, să afle despre cel ce a murit pentru fiecare din ei, să afle despre această minunată dragoste care stă în fiul tău, tată din ceruri. Să afle caracterul tău minunat, Părinte Ceresc, să vadă cât de mult ne-ai iubit încât ai trimis pe fiul tău ca să moară pentru noi, ca prin el, noi crezând în jertfa sa să avem viața veșnică te toate acestea în numele Lui Isus Hristos și prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Ne putem bucura de faptul că vom putea pătrunde aceste taine minunate pe care Dumnezeu ni le-a descoperit și anume aceea că vom cunoaște ce înseamnă credința, vom cunoaște ce înseamnă Hristos Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Cel din Veșnicii, Fiul lui Dumnezeu Creator, vom merge pe drumul ultimelor suferințe ale Mântuitorului nostru, din Ghețemanii, Caiafa, Irod, Pilat și drumul spre cruce. Vom pătrunde la cruce și vom vedea ceea ce a determinat Moartea Mântuitorului nostru. Vom vedea ce s-a întâmplat atunci, dar până atunci, haideți să vedem ce, ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu despre credință. Vă rog să deschideți cu mine Sfânta Scriptură la Evrei 11 cu 3, capitolul 11 cu versetul 3. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Cine este cuvântul lui Dumnezeu? Vom merge în Ioan, capitol 1 și vom vedea cine este cuvântul. Cine este cuvântul lui Dumnezeu?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 Haideți să vedem. La început era cuvântul și cuvântul era, era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Spune că toate lucrurile au fost făcute prin el, prin acest cuvânt și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără acest cuvânt. În acest cuvânt era viața și viața era lumina oamenilor. Și ascultați puțin ce spune în versetul 14 în același capitol, capitolul 1 din Evanghelia după Ioan. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Despre cine mărturise Ioan? Cine era cuvântul care s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr? Iisus, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Acum vom spune în felul următor. Apocalips, capitolul 4, cu versetul 11. Vrednic ești Tu, Doamne, și Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Prin cine au fost făcute toate acestea? Prin Isus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu. Fiul Lui Dumnezeu, Isus Hristos a fost participant împreună cu Tatăl la creația acestui pământ. Este cel care s-a bucurat în ziua de odihnă împreună cu Tatăl Său și a văzut lucrurile minunate, acele lucruri care au spus că au fost bune după placul Lui Dumnezeu. Cât de minunată este dragostea lui Dumnezeu? Cât de minunat este acest cuvânt? Vom merge în 2 Petru, capitolul 3. Și vom vedea ce ne vorbește. 2 Petru, capitolul 3, versetul 5. Căci în Adin se fac că nu știu că odinioare, erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Versetul 6. Și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înecată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt, pentru focul din ziua de judecată și de pieirea a oamenilor neleguiți. Ce spune versetul 5? Că cine se să facă nu știu că o dinioare erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu. Iar și îl vedem. Pe acest cuvânt, Hristos, care s-a întrupat, creator al tuturor lucrurilor. Vom merge în în capitolul 3, cu 9, să aflăm mai multe. Efeseni, capitolul 3, cu versetul 9. Și se pun în lumină înaintea tuturor care este-i acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile. Cine a făcut cuvântul? Dumnezeu a făcut toate lucrurile. El este Creatorul tuturor lucrurilor pe care noi le vedem. Și Mântuitorul nostru, Cel care a murit pe acea cruce la Golcuta, a participat împreună cu Tatăl la creațiune. Vom merge... Acum mai departe în cercetarea Scripturilor în faptele Apostolilor, capitolul 17, cu 24. Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. Vedem că El este cel ce a creat lume El este Domnul cerului și al pământului Și nu locuiește în temple făcute de mâini În salmul 33 cu 6 Unde vom merge acum Salmul 33 cu 6 Vă rog să deschideți Vă rog dacă nu aveți o Biblie cu dumneavoastră Să vă luați una Pentru a putea urmări împreună cu mine Salmul 33, cu versetul 6. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. Ce spune? Cerurile au fost făcute prin ce? Prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. Am văzut acum, dar, deci, că nostru, Isus Hristos, a fost participant... Împrână cu Tatăl la creațiune. Acum, având cunoștință despre acest fapt, vom vedea ce este credința. Haideți să mergem în Evrei, capitolul 11, versetul 1 și 2. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nedăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie. În Întâi Coloseni vom face încheierea acestei părți de început care ne arată că Iisus Hristos este Cuvântul, este Dumnezeu. Întâi Coloseni, capitolul 1. Mergeți cu mine în Coloseni. Coloseni, capitolul 1, începând de la versetul 15. El este echipul Dumnezeului nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Vorbim despre Fiul lui Dumnezeu, despre Isus Hristos. Pentru că prin El, prin cine? Prin Isus Hristos. Au fost, versetul 16, au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ. Cele văzute și cele nevăzute. Fie scaune de domnie, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El, prin cine? Prin Isus Hristos și pentru cine? Și pentru Isus Hristos. Pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului al bisericii, El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca plinătatea să locuiască în cine? În El, în Fiul Său, în Iisus Hristos, și să împace totul cu Sine prin El. Prin cine a vrut Dumnezeu să împace totul cu Sine? Prin El, prin Fiul Său, atât ce este pe pământ cât și ce este în ceruri făcând pace prin sângele crucii Lui. Ce face sângele crucii Lui? Face pace cu tine, drag prieten, și cu mine. Pentru că în momentul în care părinții noștri, primii noștri părinți, Adam și Eva, au ales să nu asculte de Dumnezeu, au dus răzvrătire. Pentru că neascultarea este răzvrătire înaintea lui Dumnezeu. E momentul în care... Omul a crezut că Fiul lui Dumnezeu poate să-i aduc acestuia salvare. Priviți ce se întâmplă. Mergem în Roman, capitolul 5, cu versetul 1. Deci, fiindcă suntem socotiți nepricăniți, prin credință, avem pace cu Dumnezeu. Prin Domnul nostru Isus Hristos lui datorăm faptul că prin credință prin ce? Prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în slave slavei lui Dumnezeu. În același capitol 5 din Romani cu versetul 11 vom citi. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos prin care am căpătat împăcarea. Ce am căpătat? Am căpătat împăcarea cu Dumnezeu. Da, pentru că eram despărțiți de Dumnezeu. Eram departe de Dumnezeu. Pentru că păcatul, păcatul desparte pe om de Dumnezeu. Pune un zi de despărțire între el și noi. Vom merge acum. Înântia Timotei, capitolul 2, versetul 3. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, cum este numit Mântuitorul nostru, Dumnezeu, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Ascultați, dragi mei prieteni, ceea ce dorește Iisus Hristos, ca toți oamenii să fie mântuiți. Asta spune Nuntea Timotei. Capitolul 2 cu versetul 4, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. versetul 5 spune, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mișlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Căci ce există între Dumnezeu Tatăl și noi, există o persoană. Există o persoană care mișlocește între Dumnezeu Tatăl și noi și acea persoană. Este Fiul Său, omul Iisus Hristos, care ce a făcut? Să urmărim mai departe în versetul 6. Care s-a dat pe Sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuie adevărat la vremea cuvenită. Cât de minunat! Avem un mișlocitor. momentul în care noi simțim împovărarea inimii noastre, momentul în care suntem triști, momentul în care trecem prin suferințe, prin durere și necaz, de cele mai multe ori, simțim că suntem abandonați. Simțim că nu mai avem credință. Simțim că totul în jurul nostru s-a năruit. Orice zi de speranță s-a prăbușit atât de repede. Și uităm că undeva, acum două de ani, Fiul lui Dumnezeu a făcut posibil această împăcare între mine și tine, ca în El să avem speranță. Unul care în toate a suferit ca și noi, dar fără păcat. Haideți să vedem ce spune în Evrei, capitolul 4. Evrei, capitolul 4. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. De, de ce are Domnul nostru Isus Hristos milă? De slăbiciunile tale și ale mele. Și ce spune mai departe? ci nici unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost ispitit în toate ca și noi, dar fără păcat. În versetul 16 din Evrei, capitolul 4, ne spune mai departe: Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, de scaunul harului, ca să căpătăm în durare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Nu trebuie nimic altceva decât, drag prieteni, să te apropii de Mântuitorul tău Iisus. Nu trebuie nimic altceva decât să-L accepti. Ca tu să poți fi ajutat la vreme de nevoie. Vom merge acum în Ghețemani. În grădina Ghețemani vom merge acum. Și vom vedea ultimul drum pe care Mântuitorul nostru l-a parcurs. Vom merge în Matei, capitolul 26. Atunci Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit. Matei 26, capitolul 26, versetul 36. Atunci Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Chetsemani și a zis ucenicilor, Și aici, până mă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fiali lui lui vedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Din momentul în care Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, luase cina împreună cu cunicii săi, de acum înainte, se instituise trupul și sângele lui Hristos, care avea să fie mâncat și băut. Era momentul în care se renunța la Paștele Iudaic. Era momentul în care Fiul lui Dumnezeu era pus din antitip în tip. Era transpus. Ceea ce, fu ceea ce fusese pe o perioadă de patru mii de ani, jerfele care erau duse la templu timp de atâta timp, încă de la prima jerfă la care au fost prezenți părinții noștri, Adam și Eva, care răta la mielul care avea să fie junghiat de Paște. Acum, Fiul lui Dumnezeu avea să ia asupra sa povara păcatelor întregului neam omenesc de la Adam până la ultimul om în momentul în care Isus avea să revină pentru a doua oară. Da, păcatele întregii omeniri de la Adam și până în generația actuală, a noastră. Acestor oameni care suntem acum și așteptăm ca Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să revină din nou pe pământ. Da, imaginați-vă povara care apăsa asupra sufletului său agonia în care intrase Fiul lui Dumnezeu. Imaginați-vă cât de slăbit era și lupta care începuse în sufletul său. El cuprinsese să o întristare de moarte. Mântuitorul nostru atât de înspăimântător îi părea păcatul, atât de mare greutatea vinei pe care trebuia să o poarte, încât era ispitit să se teamă ca nu cumva aceasta să-l desparte pentru totdeauna de iubirea Tatălui Său. Pentru că păcatul desparte pe om de Dumnezeu. Aș vrea atât de mult, drag prieten, să înțelegi că păcatul te desparte de Dumnezeu, te urpește. Vei ajunge la un moment dat atât de împietrit, atât de durăți va fi inima, încât în cele mai multe ori vei deveni atât de insensibil. Și când vei auzi vorbindu-se despre Hristos, vei trece mai departe. Vei spune că a fost un lucru care a avut acum 2000 de ani și că tu trebuie să-ți vezi viața mai departe. Dar te rog, oprește-te. Oprește-te în drumul tău și vezi, pentru o clipă, ce-a însemnat această jerfă. Vezi, pentru o clipă, că momentul întinderii tale în pat, când ai închis ochii și primești odihna de noapte, este datorită Lui. Că dimineața când ai deschis ochii și vezi lumina zile, este datorită Lui pâinea pe care o mănânci poartă semnul crucii sale, că apa care bei este datorită lui, că viața ta însuți este datorită lui, pentru că plata păcatului este moartea, dar darul fără de preț al lui Dumnezeu este viața veșnică în Fiul Său Isus Hristos. Te rog, oprește-te pentru o clipă și mai zăbovește cu mine la cruce. Vreau să mergi cu mine acum în Isaia, capitolul 59, să vezi ce face păcatul, ceea ce produce păcatul și ce înseamnă această despărțire între Dumnezeu și om. Isaia, capitolul 59, versetul 1, vom începe. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă. Și voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte, căci mâinile vă sunt mânjite de sânge și degetele de nelegiuiri. Buzele voastre spun minciuni și limba voastră vorbește nelegiuiri. Nici unul i-a nu-i place dreptatea și nici unul nu se judecă cu dreptate. Ei se bizuiesc pe lucruri șarte și spun neadevăruri, zămislesc răul și nasc neleciuirea. Ați înțeles ceea ce face păcatul. În versetul 2 vă mai citesc încă o dată, din Isaia, capitolul 59. Cinelegiuile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Cine ne, ne ascunde fața lui Dumnezeu de noi, propriile noastre păcate? Ce, ne, ce îl împiedică pe Dumnezeu să ne asculte? Păcatul meu! Și de multe ori strigăm răzvrătiți înaintea lui Dumnezeu, fără să realizăm că suntem decât o mână de țărână care îndrăznim să ne luăm înaintea creatorului nostru, unui Dumnezeu atotputernic, unui Dumnezeu atât de minunat, unui Dumnezeu atât de mare, ne luăm atitudinea de a-L chestiona pe Dumnezeu, de a pune întrebări, de ce, Dumnezeule? De ce mi s-a întâmplat lucrurile acesta? Noi, care suntem decât un nabur, care se ridică de pe pământ și într-o clipă dispare, suntem ca iarba care înflorește și deodată se usucă. Avem noi acest drept să-L chestionăm noi pe Dumnezeu? Mai degrabă, Trebuie să ne recunoaștem vina păcatelor noastre, să ne vedem starea noastră de goliciune interioară și să-L acceptăm pe Fiul Lui Dumnezeu în inima noastră. Să acceptăm că fără jertfa Lui, noi nu putem avea un viitor și nădejde. pentru că El ne-a făgăduit acest lucru. Ne-a făgăduit în, Iere în Ieremia 29, haideți împreună cu, mie, cu mine, Ieremia capitolul 29. Auziți ce spune Dumnezeu, pentru tine, prietene, și pentru mine, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima, mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul. Acesta este răspunsul. Este răspunsul tău și al meu. Să-l chemăm. Dar să-l chemăm cu toată inima. Să-l căutăm cu toată inima noastră. Pentru că el are să ne dea nouă un viitor și o nădește. Să nu crezi că viața este normală fără Dumnezeu. Să nu crezi că este ceva normal ca tu să-ți vezi de viața ta mai departe și viața ta să fie controlată, crezând astfel de către Dumnezeu. Nu crede lucrul acesta. Și mai privește încă o dată la cruce privește în cuvintele care am să ți le spun acum și poate că pentru această clipă te vei opri și te vei întreba. Merită toate aceste lucruri care cândva vor pieri și nu merită să-L accept pe Iisus Hristos ca Mântuitor personal al meu. Cei trei. Mergem înapoi în Matei 26 cu, 30, cu 39. Matei 26. Vom merge din nou în Ghetsemani. Erau cei 3. Mă scuzați, Matei 20, 26 cu 37 au luat cu el pe Petru și pe cei doi fii lui Zebedei și a început să se întristeze și să mâhnească. Imaginați-l puțin pe... Faceți-vă un tablou și gândiți-vă că cel mai bun prieten al dumneavoastră, în momentul în care aveți nevoie de el, vă descumpănește. În momentul în care cel mai mult simțiți că el vă poate fi un sprijin, atunci el vă lasă acolo unde sunteți cum îl veți mai privi după aceea? El în care vă pusese să toată nădejdea și încrederea la un moment dat vă lasă. Ei, haideți să privim acum la cei trei. Iisus dorea ca ei să petreacă noaptea împreună în rugăciune. Ei fuseseră cei care îl văzuseră la schimbarea la față. Ei fuseseră cei care văzuseră momentul în care Dumnezeu spusese, acesta este Fiul meu prea iubit el el să ascultați. Auziseră vocea din ceruri, petrecuseră împreună mult timp de veghiere și rugăciune. Și ce s-a întâmplat? Acești trei adorm. Acești trei prieteni ai Mântuitorului adorm. El le spune starea lor, starea lui, le spune care nevoie. Cerșește după puțină atenție. Atât aș dorea decât ca ei să fie uniți cu el. Nu-și dorea nimic altceva. El care se rugase atât de mult și petrecuse nopții în șir în rugăciune pentru ei, pentru ucenicii lui, ei erau acum cei care dormeau. A început să se mâhnească să se întristeze foarte tare. În Marcu, Marcu, capitolul 14, cu 34, ne spune că a început s-a întristat de moarte. Știți ce înseamnă o întristare de moarte? V-ați gândit vreodată? Ați trecut vreodată prin așa ceva? Ați trecut până acolo încât să simțiți această durere în inimă, să simțiți că la un moment dat un țepuș va atinge inima, să simțiți că mai aveți puțin și vă stingeți simțiți acel gol în stomac, că nu mai vreți să mâncați, nu mai vreți să știți de nimeni și de nimic, nu mai vreți să știți nici măcar de Dumnezeu. Cât de triste sunt aceste tablouri, cât de triste sunt aceste tablouri când mergem prin suferințe fără Hristos, când El atât de mult ne înțelege, când El este Cel care a trecut prin aceleași ispite ca și noi, prin aceleași suferințe. A mers puțin mai înainte, în Matei 26, capitolul 26, cu versetul 39, a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, s-a aruncat cu fața la pământ. A căzut cu fața la pământ și s-a rugat. Avea simțământul că, datorită păcatului, fusese despărțit de tatăl său. În această agonie, a sufletului său nu trebuia să se folosească de puterea sa divină pentru a scăpa. Ca om, el trebuia, mântuitorul nu trebuia să sufere urmările păcatului omului. Ca om, el trebuia să îndure mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului. În agonia sa pe cruce. Satan, imaginați-vă puțin că de aici el pleacă pe un drum pe care îl știa deja. Un drum pe care îl cunoștea dinainte. Mielul lui Dumnezeu avea să fie crucificat pentru păcatele noastre. În acest moment de agonie, parcă încercând să strângă pământul, el prindea pământul atât de rece ca și când ar fi vrut să împiedice îndepărtarea de tatăl său. Satana îi șuptea că va fi uitat de toți, e respins și că avea să fie vândut de Iuda. Păcatele omenirii apăsau greu asupra Domnului Hristos. Simțământul mâniei lui Dumnezeu împotriva păcatului îi zdropea viața. Oare după ce tenjim noi când suntem în suferință, după ce tângești tu, prietene drag, și după ce tânjesc eu, nu tânjim după nimic altceva decât simpatie și înțelegere. Oare cerea prea mult Fiului Dumnezeu simpatie și înțelegere? Cerea prea mult cel care avea să ia asupra Lui păcatele noastre. El trecea printr-o agonie supraomenească, și-ar fi dorit ca ei să se roage pentru el în aceste momente. Apoi a venit la ucenici în versetul 40, a găsit dormind și a zis lui Petru, Ce un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râfnă, dar carne este neputincioasă. Imaginați-l pe Mântuitorul ridicându-se cu un efort dureros. El a mers împleticindu-se la locul unde îi lăsase. Ii s-au rugat când au auzit strigătele puternice ale suferindului. Nu era în intenția lor să-l uite. Era un povăreastă oboseală. Este atât de importantă vechierea și rugăciunea pentru a rezista ispitei. Chiar în aceste momente, când a avut nevoie disperată de simpatie și rugăciune, i-a găsit dormiți. Și se încredea unii înșiși. Câți dintre noi nu facem același lucru? Facem lucrurile cum le vrem noi. Le facem de capul nostru. Facem că știm că este mai bine așa. În loc să cerem ajutorul lui Dumnezeu, în loc să cerem călăuzirea lui Dumnezeu, câți dintre noi... Nu ne însușim noi dreptul de a fi proprii noștri conducători și îl punem pe Dumnezeu deoparte. Numai în momentul în care nu ne ies lucrurile, atunci ne aducem aminte că cineva în dreptul nostru, în spate, poate să ne întindă o mână și revenim din nou la el. Până când vom face lucrurile acestea? Până când îl vom ține în spate pe Dumnezeul nostru și nu vom pune înaintea noastră? El este Cel care ne făgăduiește că merge înaintea noastră. El este Cel care ne schide orice poartă. El este Cel care îți dă izbândă în orice lucru și îți dă biruință, în viață și peste păcat. Acest Isus minunat, acest Iisus care petrecuse pentru ei nopți întregi în rugăciune ca să nu scadă credința lor, atât de mult...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 Natura sa omenească, spunea nu. Natura sa omenească era în agonie. I-a lăsat din nou, verzul 44 s-a depărtat și s-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. De trei ori natura umană a spus nu. Priviți puțin că Iisus nu i-a mustrat, ci le-a zis să vegheze și să se roage pentru a nu cădea în ispită. putea să-i înțeleagă în slăbiciunea lor. În momentul s o cuprins de agonie supraumenească. Slăbit și epuizat se clătina când s-a întors să se roage. Suferința sa era chiar mai mare decât înainte. A, a doua oară când el s-a dus să se roage. Haideți să mergem în Isaia, capitolul 52, cu versetul 14. Isaia 52, capitolul 52, cu versetul 14. După cum pentru mulți a fost o pricină de groază, atât de schimunosită era fața, și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de a fiilor oamenilor. Atât de schimunosită era fața. Haideți să mergem în Luca, capitol 22, Luca, capitolul 22, cu versetul 44. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și sudoarea îi se făcuse ca niște picături mari de sânge, care cădeau pe pământ. Era într-o luptă, plină de agonie. Păcatele lumii apăsau asupra lui, disperarea că tatăl l-abandonase devenea din ce în ce mai mare. Astfel a început să se roage puternic și astfel sudoarea ei s-a transformat în niște picături mari de sânge. Imaginați-vă lupta pe care o ducea Fiului Dumnezeu acum. Imaginați-vă cât de puternică era. Nu știu cât de mult știți despre... Picăturile de sânge. Dar în termeni medicali, diagnosticul este de hematidrosis. Este relaționat cu o dezordine sanguinică, congestionarea vaselor capilare și a hemoragiei în glandele sudoripare. Pielea devine fragilă și moale. Tensiune externă. Vasele sanguine se dilată contractându-se până acolo încât se rup, cauzând hemoragii în stratul epidermal, apropiat glandelor sudoripare. Prin aceasta, sângele se amestecă cu sudoarea și iese prin porii pielii. La un moment dat în istorie vom vedea că Leonardo da Vinci face o descriere despre un soldat roman care transpiră sânge înainte de luptă. În general oamenii condamnați la moarte beneașteptate. Au transpirat sânge. Profesorul Zughibe, Frederick Zughibe, un fost medic examinator, un medic legist șef, fiind șef exam examinator timp de 33 de ani, a făcut următoare afirmație. În jurul glandelor de transpirație sunt o mulțime de vase de sânge ca o în formă de pânză de păianjă. Sub presiunea unui mare stres, vasele se contractă astfel. După ce ansietatea trece, vasele de sânge se dilată până într-acolo încât produc o ruptură. Sângele intră în glandele de transpirație. Cum glandele sub doripare produc o, o cantitate mare de, de transpirație, împing sângele la suprafață, ieșind ca niște picături de sânge amestecat sudoare, ceea ce și explică medicul Luca în capitolul 22 cu versetul 44. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și sudoarea i s-a făcuse ca, un, ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Aș vrea să vă spun că pielea devine, devine foarte sensibilă în aceste momente. Ceea ce a produs această stare lui Iisus a fost lupta sa lăuntrică. Isus avea acum o natură coprișită de o gurază tainică. Dumnezeu suferea. Să nu credeți că Dumnezeu nu suferea împreună cu Fiul da Imaginați-vă că de trei ori natura umană s-a dat înapoi de la această sară de la această sarcină pe care o avea de îndeplinit de la acest sacrificiu final care încorona lucrarea sa. În cer s-a făcut liniște, nici o harpă nu mai era atinsă. Tot așteptau să vadă răspunsul tatălui la rugăciunea care i-a adresat-o de trei ori fiul. Dar la un moment dat, el este întărit. Un înger al lui Dumnezeu îl întărește. În Luca 22,43, atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. Îngerul Gabriel a venit să-i dea putere rugătorului divin uman și să-l întărească. Vorbindu-i despre ființele care aveau să fie mântuite, ca rezultat al suferințelor lui, că tatăl său este mai puternic decât satana și că împărăția acestei lumi avea să fie dată sfinților celui preanalt, că va vedea rezultatul muncii sufletului său și va fi mulțumit, căci o mulțime din neamul omenesc va fi mântuită, salvată pentru veșnicie. După aceasta, chinul său n-a încetat dar descurajarea și dezamăgirea l-au lăsat. El a gustat suferințele morții pentru fiecare om. Da, prietene, pentru fiecare om. A gustat suferințele morții, dragul meu, pentru tine și pentru mine. Pentru că plata păcatului este moartea. Și trebuia să împlinească ceea ce a spus, dar darul fără plata lui Dumnezeu, care avea să fie el, este viața veșnică prin prin cine avea să fie aceasta? Prin el însuși, care avea să vină ca miel de șerfă, ca jerfă via, lui Dumnezeu. Ucenicii, când l-au văzut pe înger, a plecat peste stăpânul lor și, întins la pământ, l-au văzut ridicând capul mântuitorului pe pieptul său și îndreptându-l spre cer. Imaginați-vă ce tablou minunat, când îngerul Gabriel ia capul mântuitorului îl pune pe pieptul său, îl întoarce spre cer cu privirea și îl întărește. Se spune despre cazurile de, în lumea medicală, despre cazurile de hematidrosis, că au fost în jur de 78 de cazuri cunoscute în istorie și că în decurs de 3 ore pacientul moare. Era nevoie ca Îngerului Dumnezeu Îngerul Gabriel, să-l pentru că avea de dus la îndeplinire planul, de mântuire, avea să reia ceea ce se pierduse în Eden, să-mi pace pe Dumnezeu cu om și ofere acestuia posibilitatea să sta, să stea înaintea tatălui prin El ca mijlocitor personal. În momentul în care au venit să-l aresteze, Gabriel s-a pus între ei și Isus, și fața ei s-a luminat strălucind și ceva în formă de porumbel l a umbrit și după aceea au căzut morți la pământ. Dar guloata s-a ridicat repede. L-au recunoscut. Credeți că ei nu l-au recunoscut pe Fiul lui Dumnezeu? Imaginați-vă că în acel moment au căzut jos și au văzut puterea lui Dumnezeu și totuși. El nu a profitat pentru nici măcar o clipă de puterea care o avea. Pentru o clipă el putea să cheme legiuni și n-a făcut-o. Legiuni întregi de îngeri să-i distrugă. Dar nu. Iubirea sa a mers până la capăt și s-a arătat în forma ei maximă pe cruce. În momentul în care... Mântuitorul nostru este legat. Foarte mulți sunt cei care, care încerc să-L prindă, pentru că nu trebuie să uităm un lucru. Iisus este, era un om puternic, un om, un om cu un corp atletic, fusese tâmplar, timp de trei ani de zile, avea o condiție fizică foarte bună, mersese atâta timp pe jos în lucrare. Și ceea ce, ce a determinat că El să fie legat... În, în legea iudaică, un om nu avea voie să fie legat decât dacă în dreptul lui se dădea o sentință. În momentul în care acesta a fost legat Iisus Hristos, deja în dreptul lui se pusese o sentință condamnat. Un om căruia nici măcar nu îi se făcuse o judecată dreaptă. Îl vedem pe Iuda. În, în Luca 22, capitolul 47, pe când grăia el încă, iată că au venit o guloată și cel ce, se, cel ce se chema Iuda, unul din cei 12, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Iisus ca să-l sărute. Și Iisus i-a zis, Iudo, cu o sărutare, vin tu fiul omului. Cei ce erau cu Iisus au văzut ce avea să se întâmple și au zis, Doamne, s-a cu sabia și unul din ei a lovit pe robul marului preot și i-a tăiat urechea, urechea dreaptă. Dar Isus a luat cuvântul și a zis, lăsați-i până aici. Și s-a atins de urechea omului aceluia și l-a vindecat. Ultima vindecare fizică pe care Isus o face în lucrarea sa este aceasta. Vom vedea mai departe că mai are loc o vindecare spiritual pe cruce. Inima tălharului avea să fie vindecată, pe cruce. Speranța oricărui om, oricărui om muribund în cazul său de disperare, este aceasta, să se agațe, mântuitorul vieții lui, de Isus Hristos. Iuda s-a prefăcut că plânge sărătându-l de mai multe ori ca și cum ar fi simțit împreună cu el primeștia în care se afla. Iuda de cea se predase lui satana și nu mai avea nicio putere să îi reziste. Observați un lucru că Isus n-a să sărutarea vânzătorului și totuși și-a a dezlegat mâinile, deși era legat cu strășnicii, era un bărbat puternic vedem că vinde că urechea robului marului preot. Știți ce putem să observ, observăm în acea gloată? Erau trei categorii. Erau preoții cei vicleni care veniseră după ei, erau mai mari norodului, poliția templului, era o gloată doritoare de senzații tari, înarmată cu tot felul de unelte, parcă ar fi urmărit o fiară sălbatică. Ucenicii l-au învinovățit pe Iisus pentru faptul că Că s-a supus cloatei. Și priviți un lucru. În versetul 54 După ce au pus mâna pe Isus, l-au dus și l-au băgat în casa marului preot. Petru mergea după el de departe. Până să ajungă în casa marului preot, Toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Toți l-au părăsit și-au fugit. L-au abandonat pe Mântuitorul vieții lor. Da. În Matei 26, cu 56, Matei 2, capitolul 26, cu versetul 56, spune, Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci. Atunci toți ucenicii l-au părăsit și-au fugit. Îl vedem mai departe că Iisus Îl duc la marele preot, la Ana. Ana era capul familiei preoților ce slujeau în acel an. Datorită faptului că Ana era mai în vârstă, el era respectat pentru, pentru experiența sa de mare preot și pentru vârsta sa înaintată și tocmai din pricina asta el, el era cel care era recunoscut de drept ca, de popor ca fiind mare preot. Și pe lângă acest lucru era nevoie de experiența lui în judecată spre a obține cu orice preț condamnarea lui Isus. Legal, deci legal, după legea iudaică, Isus trebuia să fie judecat de Sinedriu. Însă Sinedriul nu putea să pronunțe definitiv sentința de moarte și nu putea decât să judece un deținut. Iar sentința dată trebuia supusă spre ratificarea autăților romane. Pentru aceasta, ca să-L poată acuza pe Mântuitorul nostru Iisus, erau nevoie de două lucruri, și anume, să fie dovedit hulitor pentru iudei, în momentul în care era dovedit hulitor pentru iudei, putea să treacă la pasul 2 spre a-L înainta autorităților romane, și doi să fie acuzat de revoltă pentru romani. De fapt, acțiunea lor era, de fapt, o, o violare a legii. Haideți să mergem puțin în, în Ioan. În Ioan 18, 20 cu 23. Ian 18... 20 cu 23. Iisus a răspuns, i-a răspuns, Eu am vorbit lumii pe față, totdeauna am învățat pe în, norod în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii, și n-am spus nimic că ne-a Pentru ce mă întrebi pe mine? Întreabă pe cei ce m a -au auzit despre ce le-am vorbit. Iată, aceia știu ce am spus.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 Pentru că l-au plimbat de la, de la Ana la Caiafa. Vom vedea mai departe că de la Caiafa ajunge să fie judecat în Sinedriu. De acolo mai departe merge la Pilat. De la Pilat este trimis la Irod și de la Irod este trimis înapoi la Pilat. Mântuitorul nostru a primit orice umilire. Este bătut. La Ana. Și în alt verset vom, vom vedea că însuși Mântuitorul, în Marcu, în Marcu, capitolul 14, cu versetul 16. Și unii au început să-l scuipe. Se acopere fața și să-l cu pumnii, să-i zică prorocește, iar aprozii l-au primit în palme. Te-a vreodată printre acești oameni? Te-ai gândit vreodată că palmele acelea au venit din partea ta? Te-ai gândit vreodată că pumnii au venit din partea ta? De fiecare dată când noi ne împietrim inimă, de fiecare dată când spunem nu-Lui Dumnezeu îi facem acest lucru. Ar trebui să ne întrebăm oare dacă noi am fi fost atunci, printre aprozi, am fi fost mai buni sau am fi făcut același lucru? Ar trebui să fie o întrebare profundă la care să ne gândim, să ne gândim dacă am fi făcut acest lucru. Dar nu cu o hotărâre rapidă spunem, nu, eu n-aș fi făcut acest lucru. Să ne gândim profund la starea inimii noastre, să ne vedem starea de păcătoșenie în care suntem, să ne recunoaștem vina noastră înaintea lui Dumnezeu. Tratat cu dispreț, el încerca o, ma el încerca o mare ispită, aceea de a manifesta caracterul său divin. Vedeți-l puțin că el n-a răspuns cu aspru sau cu răzbunare. Și toate acestea pentru că sarcina sa era aceea de a fi una cu nemul omenesc. Iubire pentru tatăl și angajamentul său. Singura nădejde a era în această supunere a Domnului Hristos, la toate chinurile pe care le puteau produce mâinile și inimile oamenilor. Era diz de dimineață cânt întuneric. În Calm și senin, pătrund de la Caiafa. Caiafa privind la cel arestat, era plin de admirație pentru înfățișarea sa nobilă. În clipa următoare, în mod disprețuitor, a alungat acest cânt. Caiafa a grăbit judecata, pentru că în toată această perioadă de foarte dis de timineață, ei do deja doreau obținerea unei condamnări. Totul s-a făcut la întuneric și nu la lumina zilei. Un, un condamnat era judecat ziua și nu noaptea. Romanii erau într-un fel dezgustați de pretențiile fariseilor. Pentru că ei înșiși romanii fuseseră angajați în construirea și în frumusețarea templului. Și ca să poată găsi o condamnare pentru Iisus, i-au pus această mărturie falsă, găsindu-i o vină. Pentru că Iisus, la un moment dat, fiind întrebat, răspunde, Eu pot să stric templul și să-l zidesc și în trei zile. Iisus Hristos vorbea despre templul său. ce spune Pavel, și noi suntem templul Duhului Sfânt, templul în care locuiește prezența Lui Dumnezeu. Suntem creația mâinilor Lui Dumnezeu. Și pentru aceasta trebuie să avem grijă cum încredințăm acest templu pe care Dumnezeu îl a dat și în care El locuiește. Făcându-l lucrul acesta, ei aveau deja un atu, pentru că îi lovea mândria lor pe romani, spunând acest lucru. Și totuși, Iisus și-a păstrat pacea. În toate aceste momente Iisus își păstrează pacea. Haideți să vedem în Isaia, capitolul 53, cu versetul 7. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duși la măcelărie, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura deloc. Nu a deschis cura deloc, ca o e mută, ca o e mută. vine momentul în care acest caiafa, mare preot, își rupe hainele, momentul în care caiafa și-a rupt hainele și a spus a hulit, caiafa s-a condamnat singur la moarte pentru că n-a făcut altceva decât să urmeze legile omenești. Legea dată de Dumnezeu era aceasta, în Levitic, capitolul 10 cu 6, spune astfel despre un mare preot care avea să-și rupă hainele. Levitic, cartea Levitic, capitolul 10, cu versetul 6. Moise a zis lui Aron, lui Eleazar și lui Tamar Fiul lui Aron. Să nu vă descoperiți capetele și să nu vă rupeți hainele ca nu cumva să muriți. Ce să nu faceți? Să nu vă rupeți hainele ca nu cumva să muriți. Și să se mânie Domnul împotriva voastră, împotriva întregii adunări. Lăsați pe frații voștri, pe toată casa lui Israel, să plângă arderea care a venit de la Domnul. Momentul în care... A făcut acest lucru. S-a despărțit de Dumnezeu. Veșmitele rupte însemnau despărțirea de Dumnezeu. Era împotriva legii iudaice, același, același lucru pe care l am menționat mai devreme, faptul că tot lucrul ăsta, imaginații, păcă se petrecea noaptea. Un chin și mai profund îi inima Mântuitorului nostru când este tăgăduit de unul din proprii ucenici. Fața suferind a Domnului, a Domnului său, pătată cu sudoare de sânge și fermântată de suferință. Era vorba de Petru. Era vorba de Petru când îl tăgăduiește. Haideți să mergem în Matei. Matei, capitolul 26. Petru însă ședea afară în curte. O slușnică a venit la el și a zis, Și tu erai cu Isus Galileanul?" Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și a zis, Nu știu ce vrei să zici." Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slușnică și a zis celor de acolo, Și acesta era cu Isus din Nazaret." El s-a lepădat iarăși cu un jurământ și a zis, Nu cunosc pe omul acesta?" Peste puțin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru, nu mai încape îndoială, și tu ești unul din oamenii aceia, căci și vorba te dă de gol." Atunci el a început să se blasteme și să jure zicând, Nu cunosc pe omul acesta." În clipa aceea a cântat cocoșul. Și Petru și-a adus aminte de vorbe, de vorba pe care i-o spusese Isus. Înainte ca să cânte cocoșul, te voi lepăda de mine de trei ori." și ești afară și-a plâns cu amar. Priviți-l! Priviți-l pe cel care a spus că eu nu te voi abandona. Eu nu, eu nu mă voi lepăda de tine. Și totuși face acest lucru. La al treilea cântat de cocoș. <gâng -o> Imaginați-vă ura a prozilor, ura, ura celor de lângă el. În momentul, momentul în care îl scuipă. În momentul în care îl bat cu pumnii și îl pălmuiesc. Dacă n-ar fi fost armata romană, isus n-ar mai fi trăit să fie bătut în cuie. Preoții și conducătorii au început să-și bată joc de el, reproșându-i cu dispreț despre nașterea sa, punându-i o haină veche peste cap și lovindu-l pe Hristos. Cât de trist! Noi, noi de fiecare dată, în momentele în care suntem departe de Dumnezeu, facem aceste lucruri, și nu ne-i să le facem, pentru că am devenit prea reci. Isus Hristos este luat, deja sentința este dată, hulă împotriva lui Dumnezeu, este dus înaintea lui Pilat. Aș vrea să observăm un lucru, că El este dus lecat înaintea lui Pilat. Când s-a făcut ziua toți preoții ce mai de seamă și bătrânii norodului, au ținut sfat împotriva lui sus ca să-l omoare. După ce l-au legat, l-au dus și l-au dat în mâna dregătorului Pilat din pont. Ce-au făcut? L-au dus și l-au dat în mâna dragătorului Pilat din pont. În mâinile lui Pilat, cel care avea să hotărească, dacă avea să moară sau avea să trăiască Iisus. Imaginați-l pe Iisus că stă în sala de judecată înaintea lui Pilat. Deoarece îl respinsese marele prasnic al paștelor își pierduse pentru iudei semnificația. Față de toate acuzațiile false, Iisus n-a răspuns niciun cuvânt. Întreaga comportare de dădea mărturie despre o evidentă nevinovăție. De aici, Pilat văzând că nu obține niciun răspuns din partea lui, îl trimite la Irod. Dat pe mâna soldaților să fie dus la Irod în mijlocul locărilor și insultelor, Irod îl declară un impostor. Ajungând la Irod, el este dezlegat, dar în momentul în care Irod nu obține ceea ce vroia, priviți puțin pe, pe întreg tabloul, vrem o minune, vrem o minune. Era, era tot ceea ce își doreau ei și aveau minunea în fața ochilor. Era salvatorul lor. Acest lucru l-ai și tu astăzi, prietene, tu și eu. L-avem pe Hristos înaintea noastră. Nu trebuie decât să alegem. Să alegem să mergem cu el. Gloata sănăpustită al supra lui, iroci și soldații săi se portau cu dispreț și bat șocură, -l cu haină, îmbrăcându l cu o haină strălucitoare. În aceasta s-au lăturat și soldații romani. Și totuși, priviți-l puțin pe Iisus, cu răbdarea sa divină, care nu cedează. este dus înapoi la, la Pilat. Soția lui Pilat îi spune lui Isus: să nu aibă nimic a face cu neprihănitul acela, pentru că ea suferise în vis din pricina lui. Pilat îi spune Ești tu împăratul iudeilor? În Ioan, capitolul 18, cu versetul 33, Iisus i-a răspuns, De la tine însuți zici lucrul acesta sau ți-au spus alții despre mine? Pilat a răspuns, eu sunt, eu sunt iudeu, neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Priviți, până și Pilat vede că proprii Oameni, propria națiune, pe care el atât de multă, a iubit-o și atât de multă, a condus-o cu brațul său puternic, îl condamnă la moarte. Isus îi spune, împărăția mea nu este din lumea aceasta, răspuns Isus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mi s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor, dar acum împărăția mea nu este de aici.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 El însuși fiind adevărul. A durat toate aceste suferințe pentru ca tu astăzi să afli acest adevăr, să-l afli pe El care era adevărul. Pilat i-a zis, ce este adevărul? Nu realizase un lucru, Pilat, acela că El avea în fața Lui însuși adevărul, pe Isus Hristos. Soția lui Pilat văzuse în vis tot procesul lui Isus și tocmai din prijna aceasta venise la Pilat să-i spună ca să nu îl răstignească. I-a văzuse în vis procesul lui Isus și răstignirea, dar și revenirea lui pe cerului în ziua judecății. Fiul lui Dumnezeu se găsea acolo purtând haina bat șocuri haina baciocurii. De acolo Iisus este dat să fie bătut. Atunci Pilat a luat pe Iisus și a pus să-l bată. În Ioan, capitolul 19, cu versetul 1. În versetul 2 vedem mai departe. O sta și au împletit-o cu nună de spini. I-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Partea de Spin, acea, coroană, acea coroană de spin, care a fost pusă pe, pe capul lui Iisus Hristos, este o plantă care se numește Espina Cristin. Este o plantă arbustivă, spinoasă, cu frunze alungit ovale și drupe roșcate comestibile. Din această plantă se extrage un suc foarte bun de tusei. Este întâlnit și în Spania, tradițional în Catalunia și Mursia și prin Andaluzia. În același timp îl mai putem întâlni în bazinul Mediteranean și în Africa de Nord. Există trei specii. Ea se mai numește și Zizifus jujuba. Zizifus lotus și Zizifus mauritania. Ajungând în Andaluzia, probabil prin Maroc. Este originar din Africa și Siria. Acest, acest, această plantă arbustivă poate ajunge la o de 10 metri. Rădăcina este folosită în, împotriva febrei și este bogată în zaharul și amidon. În Spania îi se, se, se mai spune și asufaifo. Îl vedem pe, pe mântuitorul nostru că îi se pune o coroană de spin pe cap. Nu acei spin pe care îi vedeți atât de mari. Dacă ar fi fost un, un spin atât de mare, foarte ușor i-ar fi putut produce instantaneu moartea penetrându-i tâmplele. Este, este biciuit, Înainte ca să îi se pună coroana de spin, am să vă spun puțin metoda prin care trecea un crucificat la moarte în, în Imperiul Roman. Înainte ca să ajungă la cruce, acesta trecea printr-un proces numit flagelare. Ce însemna? Însemna că el era legat de un butuc, cu mâinile înainte, dezbrăcat și biciuit. Biciul care era folosit se numea... Flagrarum era un, un, bi, un, un bici uh, mediu, de, jum, de aproape un metru și jumătate, un, un metru, care avea mici corzi de piele, acestea fiind cu noduri între ele, la capăt, fiind atașate, niște bile mici de fier sau de plumb, și pe tot parcursul acestor noduri care ajungeau la extremitățile bilor de plumb, erau... Um, legate oase de oaie. Momentul în care, momentul în care acest bil atingeau spatele condamnatului, primul lucru pe care îl făcea era să producă contuziile, acestea umflându-se foarte mari, nu? Făcându-se foarte mari. În momentul în care ele se răspândeau din ce în ce mai mult pe tot spatele, ele explodau din, din pricina bucăților de oase care efectiv sfârșiau bucăți de carne din, din spatele condamnatului. Până acolo încât atât, atât de, de traumatic era traumatizat era spatele, încât se puteau vedea bucăți sfârșiate din mușchi până și, și oasele. Atât de dureros și a, prin acest proces a trecut Mântuitorul nostru, Fiul lui Dumnezeu, se pierdea ajungea să pierdă o cantitate enormă de sânge, o cantitate foarte mare de, de sânge, care la un moment dat avea să-l să ducă într-un șoc hipovolemic, șoc, șocul hipovolemic însemnând o micșorare a, vas, a vaselor sangvine, sangvine nema, nemai avânduși efic eficacitatea lor, ca urmare a pierderii hemoragice sau a unei deshidratări. Uh, acest șoc hipovolemic uh, ducea și la mișorarea volumului de urină, la o insuficiență renală și tahicardie, cu o presiune arterială joasă, vasele superficiale deveneau plate astfel, uh, pielea era rece, marmorată și uh, subiectul era foarte desete. Tocmai din în acesta observăm că la un moment dat, uh, în drumul său spre cruce, Mântuitorul spune Mie sete. De aici, vedem că tuitorului nostru îi se pune corona de spini, îi se pune o haină de purpură. Haina de purpură este atașată. Imaginați-vă că era căldură și uh, în, această, în această stare, în acest șoc ipopolimic, el era foarte slăbit. Imaginați-vă că el este dus în pretoriu, circa jumătate de oră, stă acolo în piață, în piața pretoriului, ca oamenii să, să râdă de el, să-și bată joc de el, să râdă de nașterea lui. Asta a făcut timp de o jumătate de oră, după care el este luat de acolo. Imaginați-vă că nu știm exact timpul, dar cel puțin să stăteau jumătate de oră spre a fi de rușinea oamenilor, timp în care această haină de purpuri, în urma contusilor și rănilor deschise care erau pe, pe spatele lui, acestea se lipesc în urma căldurii excesive care, care este în această perioadă. Și nu numai în această perioadă, știm foarte bine că momentul în care se atașează o bucată de material pe o rană deschisă, aceasta se prinde. Nu era ca în zilele de astăzi, ca să existe remedii spre a înlătura, ci momentul în care... I se ia mantie și este îmbrăcat cu hainele lui, iarăși produce o durere imensă a mântuitorului nostru. Pilat a ieșit iarăși afară și a zis iudeilor, iată că vi le afară ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Iisus a ieșit deci afară, purtând cu luna de spin și haina de purpură. Iată omul, a zis Pilat. Ei nu doreau altceva decât să-l răstignească. Când a auzit Pilat, în, citim în Ioan capitolul 19 versetul 13, când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Isus afară și a așezut pe scaunul de judecător, în locul numit pardosit cu pietre, iar ne gabata. Era ziua pregătirii paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor, iată împăratul vostru. Dar i-au strigat, ial, al răsticnește-l, să răsticnesc pe împăratul vostru, le-a zis Pilat preoți ce mai de seamă au răspuns. Noi n-avem alt împărat decât pe cezarul. Atunci l-au dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Au luat deci pe Isus, și l-au dus să-l răstignească. Am să, am să vă vorbesc puțin despre, despre răstignire. Despre sistemul legal și juridic, dacă vreți să aflați mai multe informații despre acest sistem din secolul 1, în detaliile despre flagelare și crucificare puteți să găsiți în autorii din acele vremuri, Seneca, Plutar, Livi. În, în istorie, el este menționat de către istorici romani, precum Mântuitorul nostru, numele său este menționat, de către Cornelius Tacitus, Plinius cel Mic, Sueton, de către istoricii non-romanici Talus și Plegon, de către satiristul Luciano de Samosata, îl găsim iarăși date menționate în Talmud și de către istoricul evreu Josefus Flavius. Seneca, la un moment dat, descrie acest tablou. Văd cruci în acest loc, nu toate având aceeași formă, ci construite în diferite feluri de unii sau alții. Sunt unii care își atârnă victimele cu capul în jos, unii îi trag în țeapă, alții le întind brațele pe patibul. Josefus, istoricul evreu, spune astfel în Debelo judaico: În momentul arestării, erau înainte de a duce la cruce, erau flagelați, supuși la tot felul de suplici înainte de a muri, crucificați înaintea zidurilor. Astfel, soldații aflați sub impulsul furiei și al urii îi ridiculizau pe prizonieri, crucificându-i pe fiecare dintre ei în poziții diferite. Numai într-o zi, Josefus spune că au fuseseră crucificați 500 de iudei. În secolul 4 înainte de Hristos, crucificările erau frecvente în iudeea. conducătorii romani menționați în anale istoriei în istorie, în istorie, ce au crucificat pe bandiții rebeli. Sunt Varo, Felix, Flaro, care a, a făcut crucificării în, în Ierusalim. Tot în, în istorie ne, ne se, ni se vorbește despre incendiul din anul 64 după Hristos când Nero acuză pe creștini că ar fi incendiat Roma. Tocmai prin aceasta el condamnă la morții atroce. Chiar Tacito, în, în cartea sa Anale, vorbește despre, despre cei pe care condamna să despre creștini, spunând astfel, nemulțumit, doar că îi omoară, se distra în a-i îmbrăca copiii de animale, pentru ca câinii să smulgă bucăți de carne din ei să-i sfâșie, sau îi atârnau de cruci și îi de vii la sfârșitul zilei pentru ca noaptea să folosească pe post de torțe. Iulio Pablo, Pablo jurist în, în Imperiul Roman, descria cele trei categorii de condamnare capitală. Și acestea erau crucificare, care era pe primul loc, era cea mai cruntă și nimeni nu-și dorea acest lucru, se găsește în cartea sentenție de Iulio Pablo. A doua era moartea pe prin incinerare și a treia decapitare. Erau condamnați la moarte prin, prin crucificare. Erau condamnați numai sclavii suspectați de rebeliune. Și mai era și o a doua categorie ho și hoții, dar... Și dezertorii romani care fugeau în tabra adversă, ulterior prinși, astfel ei nu mai aveau drept la cetăținea romană pierzând-o și fiind considerată ca o altă trădare. De unde pornește tot, tot acest proces de crucificare? De unde vine? Crucificarea vine din, de la Perși. Perși au inițiat-o. Era dedicată zeului Ormuzd a trecut la greci, după care la cartaginezi și în cele din urmă la romani, aplicându-se orașelor rebele. Spre exemplu, în Tir, Alexandru a crucificat numai într-o zi 2000 de locuitori când orașul Tir a fost asediat, când a fost asediat Ierusalimul de către Tito și, și în, în altă parte, în Cantabia, la fel s-a folosit crucificarea. În legea romană, cei crucificați nu erau rebeli inamici și hoți și bandiți. Și pedapsa pentru ei era crucificarea sau expunerea lor înaintea fiarelor sărbatice. Erau crucificați în locurile publice cele mai frecvente, în speranța înspăimântării altora de a nu repeta aceeași greșeală. Tocmai prin, prin lucrul acesta ei erau expuși chiar și în, în fața familiilor lor, în, în, piețele, în piețele publice. În lumea greco-romană, era, crucificarea era numită uh, supliciul sclavilor. Ca să știm puțin ce este un supliciu, e o tortură, o, o formă de chin uh, fizic, o suferință morală, o durere sufletească mare. Hosefus, uh, istoric, istoricul evreu, scria în debelul Iudaico, în 1 cu 97 spre Alexandru Ianeu, care a ordonat crucificarea 800 de iudei, probabil, probabil farisei. De acord cu legea iudaică, blestemul lui Dumnezeu cădea asupra, asupra cel, celui crucificat. Și numai prin a vedea cât de cumplită era prima parte a crucificării, înainte ca el să, să fie răstignit, era flagelarea. Horatius, spre exemplu, în cartea satire spune despre faptul că flagelarea era cumplită. În legea romană nu avea un număr fix de lovituri, ca nu cumva unul dintre condamnați să moară din această cauză. În schimb, în legea iudaică nu se permiteau mai mult de 40 de lovituri, cum spune și Pavel, 40 de lovituri fără una. Și putem citi și în Sfânta Scriptură, în 2 Corinteni, capitolul 11 cu 24. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri, fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Bun. Să, să ne întoarcem înapoi. Vreau să vorbim puțin despre... Despre cruce, pentru că foarte multă lume își imaginează că această cruce, Hristos a cărat-o din momentul în care a fost scos afară din pretoriu și până în drumul spre, spre Golgota. Nu este așa. Condamnatul la moarte trebuia să, să, cară, să care asupra, asupra lui un patibul. Acesta era, era o bucată de, de bârne. Foarte probabil că ați văzut în unele filme sau ați văzut în, în unele case la țară sunt, bucă, sunt bucăți de bârne care se pun în spatele ușii sau la cetățile mari pe care avea să, avea să, fie, să fie răstignit. Se întindeau mâinile era, era pus pe umăr legat la, la închieturile mâinilor și el trebuia să care această bucată până acolo. Acest, acest uh, patibulum, din latină, uh, cântarea între 37 și 50 și ceva de kilograme, jur de 55 de kilograme. Tocmai din pricina aceasta, din pricina rănilor pe care le avea în spate, Mântuitorul nostru a căzut de două ori și s-a cerut astfel lui Simon din Cirene să poată să ducă mai departe. Patibul. În momentul, în momentul în care acesta ajunge acolo, Mântuitorul nostru, este răstignit în afara Ierusalimului. Cum, cum este răstignit Mântuitorul nostru? Pentru că Aș vrea să, să vă vorbesc. În momentul în care răstigniți, cei care au condamnat la moarte, tâlharii, sclavii, um, Înainte de a fi întinși pe cruce, erau dezbrăcați. Uh, înainte de a la, de la, de la terna pe patibul, era dezbrăcat de toate hainele și lăsat complet gol spre a fi expus privirilor oamenilor ca o rușine. Da, mai ales acest lucru făcât, uh, fiind făcut iudeilor, care nu, nu acceptau acest lucru pentru că iudeii Gideii aveau altă, altă opinie cu privire la, la cum trebuia să fie, să fie un om răstignit, atârnat, atârnat pe lemn. În, în Deuteronom este descris foarte, foarte bine această, această tactică. Erau condamnați. După, care, după, ce aceștia, după ce aceștia mureau, trebuiau să, să fie atârnați în afara, în, afara cet în afara zidurilor cetății. Și trebuia să fie atârnat pe un lemn. Despre cei spânzurați găsim în Deuteronom, capitolul 21, și spune astfel, capitolul 21, cu versetul 22. Dacă se va omorî un om care a săvârșit o nelegiuire vrănică de pedeapsa cu moarte și l-ai spânzurat de un lemn, trupul lui mor să nu stea noaptea pe lemn, ci să-l îngropi în aceeași zi, că și cel spânzurat este blestemat înaintea lui Dumnezeu, și să nu spurci țara pe care ți-o dă moștenire Domnul Dumnezeul tău. Vedem foarte bine că era o, o lege pe care Dumnezeu o dăduse ca cel spânzurat pe lemn, cel care a târnat pe lemn, după ce era mort prin pietrificare, să, să nu stea după apusul soarelui, pentru că blestemul căzuse asupra acestei persoane. Tocmai din pricina asta și uh, Fiul lui Dumnezeu a suferit o astfel de moarte de care... Aveau parte cei crucificați, aceea de a fi dezbrăcat de hainele sale și de a fi lăsat complet gol spre a fi expus privirilor oamenilor ca rușine. Mulți istoriști sunt de acord că Isus a murit dezbrăcat, fiind unul dintre cele mai mari umilințe pe care le putea suferi un iudeu. Gândiți-vă puțin că pe tot acest parcurs, Iisus este dezbrăcat de patru ori. Când a fost biciuit, pentru a-i se pune purpura, când uh, l-au luat și i-au pus tunica și când l-au dezbrăcat la cruce. În toate aceste momente, imaginați-vă că tot timpul rănile care se prinseseră de hainele lui din nou, iarăși s-au deschis. Iarăși a început sângerarea puternică. Fiul lui Dumnezeu este adus la cruce, este întins pe patibul. Pus pe pământ și imaginați-vă că praful de jos se pune în rănile lui deschise. Avea umerii zdrobiți care sângerau. îi se, se bat cu ele în palmă. Foarte multă, foarte, foarte multă lume spune că această palmă, cum este considerată, este luată din, de la încheietură înspre terminația degetelor. Nu este așa. Romanii considerau mână, mi-au mi zdrobit palmele, era considerată, deci până la cot, ce numim noi antebraț. Deci aceasta era numită palma. E, și locul, locul în care a fost răstinit este între radium și ulna. Între deci cele două, dacă, dacă vă pipăiți acum și vedeți, în încheietură veți găsi un loc liber, dacă vă, vă presionați, veți găsi un loc liber, ca un gol, prin care a străpuns. Este singurul loc care poate susține greutatea corpului dacă i s-ar fi bătut în palme cum, cum este arătat, iar fi sfâșiat palmele greutatea corpului este singurul loc care poate susține. E. În acest moment în care Mântuitorul este crucificat i se bac cuiele în mână, niște cuie de dimensiuni între 13 și 18 cm cu un diametru la capăt de un centimetru. S-a găsit uh, uh, o astfel de de uh, crucificare prin cuie de către arheologul grec Vasilius Ceferis în anul 1968 la, la nord de Ierusalim. Era scheletul unui om care fusese crucificat cu vârstă între 24 și 28 de ani, este un, un sit arheologic care este datat din secolul 1 înainte de, de Hristos. Acum aș vrea să mergem momentul crucii. Lui Hristos. Să vedem din nou partea fizică și partea mentală, agonia mentală prin care Fiul lui Dumnezeu a avut să treacă pentru tine și pentru mine. De la cină, imaginați-vă că el nu mai mâncase nimic. Nu dormise de 30 de ore, mergând din Ierusalim spre Efraim, nu mâncase și nu băuse nimic timp de 20 de ore de la masa de Paște din casa lui Anania și mai târziu a primit lovituri grele peste cap și peste obraz, a fost bagiocorit și încoronat cu spini și totuși el a fost capabil să meargă de la casa lui Pilat la, la Palatul lui Rod și înapoi. Avea o condiție bună. Hmm. Isus Hristos și El crucificat. Sunt cuvintele pe care Pavel ni le-a adresat și ni le adresează, căci nu vreau să știu altceva între voi decât Isus Hristos și acesta crucificat. Se bat cu ele în picioare și crucea este ridicată. Pentru că patibulum s-a pus pe o bucată de bârnă mare, care era partea verticală, suspendat de către acesta. Or, erau două forme. În T sau, sau sub formă de cruce. Acesta, odată ridicat și pus în groapă, efectiv, a toți nervii, mâinii și a picioarelor. Pentru că momentul, momentul în care el este, este Crucificat și se bat cu ele în mâini, aceasta efectiv sancționează, se secționează. Pentru că în, în această deschizătură între nervul radial și ulna există nervul principal radial care efectiv nu face altceva decât să paralizeze toată mâna. Deci o paralizează. În momentul în care este pus în groapă îi produce o durere atât de mare încât aceasta începe să producă contracții musculare și în tot corpul. O durere de nedescris. Și brațele sale, în momentul ridicării, efectiv îi se dis dislocă. Deci imaginați-vă că umerii lui i-au fost dislocați în momentul în care el a fost ridicat. Ceea ce era foarte important și trebuie să înțelegem că ei... Cei crucificați trebuiau să se sprijine pe, pe picioare, să se împingă pentru a putea respira. În majoritatea cazurilor, moartea survenea, asfixierii. În momentul în, momentul în care ei se împingeau pe vârful picioarelor, ei trăgeau aer suficient pentru câteva clipe, după care iar se lăsau în jos, timp în care devenea atât de obositor la un moment dat în care ei nu mai puteau să se ridice din cauza durerilor, din cauza șocului hipovolemic și astfel ei mureau prin axfisie. Imaginați-vă că erau lăsați uh, câte zile întregi, uh, se știa că de la 20, între 24 și 38 de ore în sus intervine moartea unui crucificat, tocmai de aceasta erau lăsați pe cruci, erau folosite cruci mici și cruci mai mari pentru, pentru aceia care ruș, vrea să se scoată în evidență rușinea oamenilor, pentru aceia care făcuse lucruri mult mai rele decât un condamnat sau un tlhar la la moarte. Și în momentul în care ei erau lăsați aproape de sol. Animalele sălbatice veneau și sfârșiau, la fel și păsările prădătoare. Imaginați-vă că mulți dintre ei mureau efectiv din, din pricina infecțiilor. Pe, pe rând se puneau muștele acestea, lăsau larvele și astfel foarte repede cuprindea, cuprindea piciorul și tot corpul era, era infecta infectat și astfel mureau în urma infecțiilor. Din prisina aceasta, mulți dintre istorici antici spun acest lucru că era, era o, o moarte cruntă și spune unul dintre ei că mai degrabă ar fi hotărât moartea prin decapitare decât să treacă printr-un asemenea chin. Da, Fiul lui Dumnezeu... Fiul lui, lui Dumnezeu îi se dă să bea vin amestecat cu fiere. Era folosit pentru, pentru ei în a se. În momentul, în momentul durerilor, avea loc, avea loc un, un lucru și acesta era acela că din pricina șocului foarte mulți nu, nu suportau și începeau să strige de durere. Imaginați-vă pe Iisus, că la un moment dat chiar strigă de durere. Pentru a anestezia puțin durere, îi se, îi se dă această băutură să bea. Era un fel de anestezic. Revenind la Mântuitorul nostru, acest copac verde, acest răscumpărător nevinovat, Dumnezeu a îngăduit ca mânia sa manifestat împotriva păcatului să se abată asupra fiului său iubit, crucificat pentru păcatele oamenilor. În timp ce piroanele erau bătute în carnea moale, gândiți-vă puțin că nimeni, dintre cei care erau acolo, nimeni nu i-a spus un cuvânt de mângâiere. Nu s-a găsit nimeni care să-i șteargă sudoarea și nici un cuvânt de simpatie sau credincioșie care să mângâie inima sa omenească. La un moment dat el face rugăciunea tată iartei căci nu știu ce fac. Dar această rugăciune a cuprins întreaga lume. Te-a cuprins pe tine și pe mine. Da, acea rugăciune a fost făcută pentru tine și pentru mine. Deasupra tuturor zace vinovăția crucificării Fiului Lui Dumnezeu. Iertarea este oferită tuturor în dar. Toți cei ce vor pot avea pace cu Dumnezeu și pot moșteni viața veșnică. Vrei să ai pace cu Dumnezeu? Vrei să moștenești viața veșnică, prieten drag? Crede! crede în iertarea care a fost oferită la cruce și pentru tine. Pentru întreaga omenire a fost oferită. Trebuie doar să accepti, să crezi, să crezi în Fiul lui Dumnezeu ca garant pentru tine să-L urmezi. Momentul ridicării, cum v-am spus mai devreme și al trântirii crucii în groapă, îl face pe Isus, să sufere cea mai cumplită durere. Și tocmai din Vreau să pătrundem puțin în... Iarăși să revenim la Sfânta Scriptură în Psalmul 22. Psalmul 22. Versetul de la 16 la versetul 18. Unde spune astfel. Căci niște câini mă înconjoară. O ceată de nelegiuiți dau în împrejurul meu. Mi-au străpus mâinile și picioarele. Toate oasele aș putea să mi le număr. Ei însă pândesc și mă privesc. Își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Iarăși, în salmul 69, 20 cu 21 am muru pe inima și sunt bolnav. Aștept să-i fie cuiva milă de mine, dar degeaba. Aștept mângâietor și nu găsesc niciunul. Ei impun fier în mâncare și când ieset îmi dau să dau oțet. Priviți profeții făcute către Domnul Isus și împlinirea lui, împlinirea lor pe cruce. Această băutură îi făcea să nu mai simtă durerea. Tocmai din pricina aceasta el n-a vrut să primească din băutură ca să nu i întunece mintea. În timp ce cei din jur își băteau joc de el, vocea din cer tăcea. A suferit singur. Comportamentul abuziv și bagiocura jocura din partea oamenilor celor răi. Gloata se afla într-un delir satanic alături de preoți, conducători și farisei. Numai prin faptul că nu s-a mântuit pe sine, păcătosul are de iertării și amile lui Dumnezeu. Încă o dată vreau să spun, prietene, prin faptul că nu s-a mântuit pe sine Fiul lui Dumnezeu Iisus, cel răsticnit. Tu ai de iertării și a milei lui Dumnezeu. În agonia sa pe cruce a venit o rază de mângâiere, acel tâlhar pocăit. Acel tâlhar care îl numește pe Iisus Domn este singurul care face acest lucru. Și prin aceasta este dreptul lui împărătesc acela de a mântui în chip de chip săvârșit pe toți aceia care vin la Tatăl prin El. Privește puțin, privește la Isus care tângea atât de mult. După ce-i din jurul Lui, după ce nici Lui să-i spună, Domnul nostru nu primește din altă parte atenție și mângâiere decât de la un tălhar, un tălcar care se pocăiește acel tâlhar care s-a pocăit. Dragul meu, poți fi tu. Oare nu suntem noi toți astfel de oameni în momentul în care respingem dragostea lui Dumnezeu? Nu suntem noi astfel de oameni când spunem nu, când spun că eu m-am hotărât să merg singur, te las pe tine deoparte. Hotărăsc să merg cu celălalt Dumnezeu al meu. Pentru că vreau să fiu independent, eu nu vreau să știu de tine. Sau poate că inima mi s-a răcit prea mult încât am uitat de tine, Dumnezeule. Și mai bine continui așa, mai bine continui în nebunia mea. Dar, drag prieten, te rog din inimă, nebunia noastră ne poate aduce pierderea vieții noastre veșnice. Asta trebuia să facem în momentul în care l-am ascultat, în momentul în care am auzit, în momentul în care l-am văzut pe acel tălhar. Asta trebuie să facem. Priviți puțin cum tema lui Isus, era mântuirea pentru păcătosul cel mare. Mântuitorul nu putea vedea prin porțile mormântului. Se temea de faptul că păcatul era atât de neplăcut înaintea lui Dumnezeu încât despărțirea lor avea să fie veșnică. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit Privit suferința unui muribund pe cruce? Sentimentul că tatăl a abandonat. Sentimentul că păcatul ascunde fața lui Dumnezeu de el. Imaginați-vă chinul și agonia sufletească prin care trecea Fiul lui Dumnezeu. Sentimentul păcatului era acela care aducea mânia tatălui sau asupra sa ca înlocuitor al omului și care făcea ca paharul pe care el l-a băut să fie atât de amar. Aceasta frânt inima Fiului lui Dumnezeu. Ceasul al timpul întunericul încă îl mai acoperea, întunericul agoniei, fiind un simbol al groazei care apăsa asupra inimii lui, durerea de nedescris cântată-l și-a ascuns fața de el. Dar la un moment dat, prin credință, când norul trece, el spune, s-a sfârșit. Căci prin credință, el se baza pe acela pe care totdeauna l-a ascultat cu bucurie și în supunere, el s-a încredințat pe sine lui Dumnezeu, iar sentimentul pierderii aprobaritatului său a dispărut. Prin credință, Domnul Hristos a fost biruitor. Este momentul în care perdeaua, rupându-se în Sfânta Sfintelor, face intrarea liberă pentru noi. Era templul lui care avea să se sfârșie pentru noi. Căci însă își perdeau dinăuntru templului. Este trupul său. În momentul în care spune s-a sfârșit, era momentul Gerfei de seară în templu. Marele preot Cuțitul ridicat când se produce cutremurul de pământ. Cuțitul îi cade din mână, mielul fuge și catapeasma templului se rup în două. Fapt ce arată că s-a încheiat odată pentru totdeauna legea ceremoniilor. Legea ceremonială care arăta spre acest moment în care Fiul lui Dumnezeu avea să fie crucificat, răstignit pentru păcatele tale și ale mele. Acest moment de dragoste. Dar aș vrea puțin să cuprindem pentru ce a venit Mântuitorul nostru. ce vrea să facă mântuitorul nostru, în inima noastră, în inima ta și în inima mea. Pentru ce ți-am prezentat această mare istorie de dragoste care a fost arătată la cruce de la Golgota? Pentru că inimile noastre astăzi s-au umplut de o ipocrizie amăgitoare și de mândrie, pentru că inimile noastre sunt îndreptate numai către egoism și câștig. Pentru că inimile noastre sunt pline de invidie, de răutate și de patimă. Ne-au umplut atât de mult inimile încât Hristos nu mai poate avea loc. Am uitat să privim la chinul cel mai acut al Fiului lui Dumnezeu pe cruce, care a fost neplăcerea Tatălui Său. Ce-a produs moartea Mântuitorului nostru? Au fost păcatele lumii. A fost simțământul mâniei Tatălui când suferea pedeapsa legii călcate. A fost ascunderea feței Tatălui Său. A fost simțământul că și lui îl părăsise, ceea ce a adus disperarea. Despărțirea pe care o producea păcatul între Dumnezeu și om avea să fie pe deplin înțeleasă și profund simțită de către acest fiu de Dumnezeu. Pe cruce, acolo, la Golgota, satana îi spunea lui, că el îl avea sub stăpânire, că era superior în putere, că tatăl îl dezmoștenise, că nu mai avea să se bucure de mare trecere înaintea lui Dumnezeu decât el însuși. <hântu -i> Ispitit, dacă nu cumva mai era în grația lui Dumnezeu, atunci de ce mai trebuia să moară? Dumnezeu îl putea salva de la moarte. Dar El ce a făcut? El nu a cedat. Tocmai pentru ca să fie o pildă pentru tine și pentru mine. Tocmai pentru aceasta. Haideți să mergem puțin, să vedem că El a stat nemâncat și nebăut de la cină. Să vedem conflictul cu forțele satanice, agonia sa, trădarea teribilă și abandonarea ucenicilor tot plimbat de la Ana la caiafan, din sala de judecată la Pilat, de la Pilat la Irod și de la Irod la Pilat, din insultă în insultă, din bagiocură în bagiocură, de două ori torturat, bătut cu bice. Toată noaptea a supus unor scene de un caracter atât de aspru încât ar fi fost o încercare extremă pentru oricine. Și totuși, prin credință, Domnul Hristos a ieșit biruitor. Același lucru îl spune pentru mine și pentru tine astăzi. Prin credință, tu poți fi biruitor. Vreau să te rog în această clipă să-ți îndepți din nou privirea spre cruce. Lasă în urmă ce a fost. Privește înainte la cruce și puneți inima în mâinile Lui Dumnezeu. Recunoaște că ești un păcătos. Recunoaște-ți păcatele înaintea Lui. Recunoaște că Fiul Lui a murit pentru tine, pentru ca tu să trăiești prin El. Recunoaște că El este Domnul și Mântuitorul tău personal. Recunoaște că El are să vine curând pe anul Lui. Și are să-ți oferă recompensa, pentru că fiecare va fi judecat după faptele care le-a făcut. Va veni o zi cât de curând, cum o fi judecați. Dragul meu, atât de mult îmi doresc pentru tine ca această zi să nu fie prea târziu. Același lucru, care îl doresc pentru tine, îl doresc și pentru mine. Aceea că vreau să stau alături de cel ce a murit pentru mine la cruce zi de zi, să contemplez la suferințele Lui, zi de zi să privesc la cruce. Nu doar să privesc o bucată de lemn, nu doar să privesc o imagine, ci să merg prin credință și să văd dragostea sa minunată, dragostea sa sfântă. Întoarce-te la Dumnezeu. Întoarce-te cât mai este timp nu -l lăsa ca ceea ce țină în această lume să te despartă de iubirea sa minunată. predă astăzi viața în mâinile Lui. Privește și vei trăi. Și am să închid cu Evrei, capitolul 12, versetul 1, 2 și 3. Și noi dar fiindcă suntem înconjurați cu unor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și și-a de la dreapta scaunului de Domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar culoarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor, o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge, în lupta împotriva păcatului. S-a întâmplat ca în viața ta să există un eșec. S-a întâmplat ca în viața ta să ai o suferință. S-a întâmplat ca în viața ta să pierzi pe cineva drag. S-a întâmplat ca pe drumul acesta, care noi îl vedem cu atâtea gropi, tu să cazi, să cazi atât de adânc, încât să simți că nu vei mai putea să te niciodată. Chiar atunci când te vezi că ești atât de departe, chiar atunci când vezi că nu mai este nicio ieșire, atunci... Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, îți întinde mâna și astăzi îți face acest lucru. El îți spune să vii din nou acasă. Primește-L în inima ta. Primește-L ca Domn și Mântuitor al tău personal. Crede și vei avea viața veșnică. Ne vom ruga împreună. Tată bun, vine înaintea Ta, prin meritele Mântuitorului nostru, să-ți mulțumesc că ne-ai mângăiat atâta timp, că viețile noastre, Doamne, de cele mai multe ori n-au fost în conformitate cu voia Ta, că de cele mai multe ori am stat departe de Tine și că viața noastră se poate schimba, că viața noastră poate lua o nouă turnură și poate căpăta sens numai prin Fiul Tău. Tată Sfânt, te rog să mângâi durerea celor care sunt în suferință. Sunt suflete care au nevoie de mângâiere și care nu găsesc răspuns. Te rog ca Tu să le oferi aceste răspunsuri. Te rog să-i binecuvintezi, Doamne, să lași Duhul Tău Sfânt peste ei, să le arăți Că numai în Sfintele Scripturi, zi de zi cercetând, ei vor descoperi adevărul și te vor descoperi pe tine. Arate-le, Doamne, că zi de zi este o viață de dependență totală de tine, că zi de zi ei trebuie să-și încredințeze viața în mâinile tale și că zi de zi trebuie să se predea ție și să te ia de mână să meargă, pentru că nu știm, Doamne, ce ne oferă ziua de mâine și dacă astăzi Va fi ca noi să mergem la odihnă, să fim împăcați cu tine. Te-am rugat toate acestea în meritele și în scumpul și sfântul prețios numelui Iisus Hristos. Amin.